Korinflilərə birinci məktub 16-cı fəsil İndi isə müqəddəslər üçün ianələr yığmağa gəlincə, Qalatya cəmiyyətlərinə necə buyurmuşamsa, siz də elə eləyin. Hər həftənin birinci günü hamınız qazancınıza görə müəyyən miqdarda pul ayırıb saxlayın ki, mən yanınıza gələndə iyana yığmağa ehtiyac qalmasın. Ora çatanda ianələrinizi Yerusələmə çatdırmaq üçün seçdiyiniz adamları məktublarla göndərəcəyəm. Əgər mənə də getmək məsləhət olsa, onlar mənimlə gedər. Mən Makedoniyadan keçəndən sonra yanınıza gələcəyəm. Çünki Makedoniyadan keçmək niyyətindəyəm. Bəlkə də yanınızda bir az qalacaqam. Hətta qışı da keçirəcəyəm ki, siz məni gedəcəyim yerlərə yola salasınız. Çünki mən sizinlə ötəri görüşmək istəmirəm. Rəbbin izni yalnızda bir müddət qalmağa ümid eləyirəm. Efesdə isə əllinci gün bayramına dəhqalacaqam. Çünki mənə fəal iş üçün geniş qapı açılıb. Mənə qarşı çıxanlar da çoxdur. Timotey nə vaxt yanınıza gəlsə, aranızda olanda onun heç bir şeydən qoxmamasına diqqət yetirin. Çünki o da mənim kimi Rəbbin işini görür. Bu səbəbə görə də qoy heç kim ona xor baxmasın. Fəqət onu Əminar xain yola salın ki, o yanıma gələ bilsin. Çünki mən qardaşlarla birgə onu gözləyirəm. Apollo qardaşa gəlincə, mən ondan çox xaiş etdim ki, qardaşlarla birgə yanınıza gətsin. Amma o, indi heç bir vasitə ilə getmək istəmir. Ona münasib olan vaxt gedəcək. Ayıq olun, imanda sabit durun, mərd və möhkəm olun. Qoy etdiyiniz hər bir əməl məhəbbətlə olsun. Qardaşlar, sizdən bir xaişim var. Siz Stifananın ailəsini tanıyırsınız və bilirsiniz ki, onlar Axaiyanın ilk imanlılarıdır. Onlar özlərini müqəddəslərin xidmətinə həss etmişlər. Siz də belə adamlara və onlarla birlikdə çalışan və zəhmət çəkən hər kəsə tabi olun. Stefana, Fortunat və Axaiyanın gəlməsinə sevinirəm. Çünki onlar gələndə sizin üçün darıxmağımı unuttum. Onlar sizin kimi, mənim də ruhumu təzələdilər. Belələrinin qədrini bil. Sizi Asiya vilayətinin cəmiyyətləri salamlayır. Akila və priski ilə öz evlərində toplaşan cəmiyyətlə birlikdə, Rəbbin ismi ilə sizə çoxlu salam göndərilər. Bütün bacı qardaşlar sizə salam göndərir. Bir-birinizi müqəddəs öpüşlə salamlayın. Mən, Paul, bu salamı öz əlimlə yazıram. Rəbbi sevməyənə lənət olsun. Maran ata, Rəbbimiz İsanın lütfu sizə yar olsun, Mənim məhəbbətim Məsih İsada olan hamınızla olsun.